Невизначеність найближчого майбутнього дратувала мене. Петро теж сидів мовчки, похиливши голову. Тільки Галя і Гуля розмовляли про щось, але я, поглинутий своїми думками, не дослухався до їхньої тихої розмови. Аналізуючи події минулих днів, я все більше переконувався в тому, що ми вже відіграні карти. Залишалося одне питання – хто грав нами? Хто був режисером усієї цієї епопеї з піском? під прикриттям якої ми відвезли на кордон Дагестану і Чесні зброю, а звідти переправили до Ростова вантаж наркотиків. А тепер ми були в тупику, при тому не лише в залізничному Ми вже нікому не потрібні, так само, як і труп, залишений нам на згадку військовими. Безглуздо сподіватися, що наш вагон незабаром рушить у путь. Хіба що в зворотну, але і це, швидше за все, відбудеться без нас. Ділитися своїми міркуваннями з Петром я не зважився. Нехай сам дійде такого ж висновку. Тоді й подумаємо, як діяти далі. Але скільки часу доведеться чекати, коли він усерйоз задумається? Я уявив собі нас із Петром у ролі бомжів, які сиділи на цих такі ящиках, на цьому ж місці біля багаття. Як не крути, а це теж один із можливих варіантів. Тільки Галя і Гуля – не вписувались у цей варіант. А Галя і Гуля вели далі тиху розмову. Галя розповідала про своє дитинство у селі під Львовом, про батьківське господарство, говорила вона російською із помітним акцентом. «Звідкись із-за вагонів долину до нас багатоголосний п'яний сміх? У рядах бомжів поповнення», – подумав я. На потемнілому небі з'явилися зірки – Спочатку найяскравіше. Тріскотіло багаття, розбавляючи димом вокзальне повітря. Полум'я вогнища нагадувало мені про осінь, про ритуальне спалення опалого листя на дачі у батьків, про дитинство. Цей вечір приніс не лише ностальгійні спогади. Наростаючий гул потяга привернув нашу увагу. Жінки замовкли. Ми обернули голови у бік основної магістралі на Ростов. Потужний прожектор локомотива, що наближався, дотягнувся до нас, відштовхнувши сутінки за межі світлового коридору. Потяг уповільнив хід метрів за триста. Мої очі заслізилися від яскравості прожектора, і я, відвернувшись, побачив на брудній землі наші тіні. А потяг уже заповзав між нашим і товарнюком Асорті, займаючи єдину вільну гілку. Локомотив повільно проїхав мимо. Потягнулися криві товарні вагони, помережені трафаретним шрифтом. Хвилин за п'ять після запуску потяга ми пожвавішали. Петро підгодував багаття, підійшов до вагону навпроти. «Власні станції Батайськ-Товарна», – прочитав він трафаретний напис унизу. Мої очі вже відпочили від агресивного прожектора і знову звикали до м'якого світла вогнища. «Ти не знаєш, де цей Батайськ?» – запитав Петро. «Ні». Трохи далі, кілометрів за п'ять звідси, пролунав десь поруч знайомий чоловічий голос. Я озирнувся. Скільки сягало світло-багаття, на нашій ділянці коридору між двома потягами нікого не було видно. Хто тут є? Полковнику ви? Голосно запитав Петро. З-під вагона, що належав станції Батайськ-Товарна, викотилася пляшка пива, тоді друга. Пляшкове скло дзенькало, наштовхуючись на камені. Коли пляшки завмерли біля наших ніг, і тиша, повернувшись до нас, здавалася тривожною, з-під вагона викотилася ще одна пляшка. «Є чим відкрити?» – запитав знайомий голос. «Ох, і ви полковнику!» – мовив Петро, і, зітхнувши, присів на ящик. «Ти чого?» – з-під коліс батайського вагона виліз Вітольд Юхимович. «Перелякався, чи що?» Полковник був одягнутий у той самий адидасівський спортивний костюм і джинсову куртку. Він обтрусився і подивився на Петра. Петро не відповів, тільки ще раз зітхнув. — А в тебе є чим відкрити? — полковник поглянув на мене. Я підняв одну пляшку, зачепив її ребром кришки об залізну сходинку нашого вагона і ударив згори кулаком. — З приїздом, — сказав я. Простягаючи відкупорену пляшку полковнику. Полковник узяв пляшку, відсорбнув пива, обітер вільною рукою короткі вуса. «Чому з приїздом?» – мов би нічого не сталося, – запитав він. «Я сюди раніше за вас приїхав». «Тут уже я», – знизав плечима. Раптово втома, що охопила мене, відбила будь-яку охоту ставити полковнику запитання, яких накопичилося чимало. «Напевно, він з'явився не для того, щоб одразу зникнути», – подумав я. «Ну як?» – після другого ковтка пива полковник обвів нас бадьорим поглядом. «Відпочили. Тепер час братися до справи». Усі подивилися на полковника з «Збирайтеся», – сказав він. «Куди?» – запитав я. Полковник позирнув на годинник, обернувши циферблат до багаття. «За сорок хвилин від'їжджаємо» промовив Вітольдій Химович. «На чому?» «На поїзді». «Тільки не на цьому», – він кивнув на наш вагон. «Потім усе поясню». Останнє обіцянка полковника прозвучала дуже доречно. Петро підвівся з ящика, кинув очікувальний погляд на жіноцтво. Гуля і Галя теж підвелися. «Ну, давайте, давайте», – підганяв полковник Тараненко. Він стояв під вагоном, доки ми збирали речі». Подивившись на Вітольда Юхимовича з наскрізного вікна купе, я помітив на його обличчі відбиток утоми. Відблиски багаття створювали ефект драматичного театрального освітлення. Мішки під його очима за цього освітлення здавалися синцями, а саме обличчя було мертвотно-блідим. Звичайно, охайні рівно підстрижені вуса полковника втратили форму. Витко, і йому налегко далася ця дорога, подумав я. Ні, я не жалів полковника, не відчував до нього жодного співчуття. Якщо когось і було мені зараз шкода, то це наших жінок та ідеаліста Петра. І себе, звісно, теж було шкода. Полковники ж не бувають ідеалістами. Наш полковник не був винятком, а отже всі його труднощі були тільки тягарами військової служби. Не стільки військової, як секретної. Може, він романтик і авантюрист, подумалося мені Зненацька. Адже, судячи з віку, в КДБ він прийшов у той час, коли спокійно мандрувати світом могли лише співробітники розвідки. Треба буде запитати в нього, чи багато він мандрував. Речі вже були зібрані. Галя і Гуля навели лад у нашому купе, акуратно склали верблюжі ковдри, посуд, Почистили ганчіркою примус. «Хочіше!» – влетів до купе голос полковника. Уже біля вагона полковник забрав у гулі подвійний баул, перекинув через плече. У галі забрав її торбу і попрямував до хвоста потяга. «Вітольда Юхимовичу!» – гукнув до нього Петро. «А мішки з піском?» «А це не той пісок!» – сказав озірнувшись полковник. «Як не той?» – вигукнув Петро.